til det tomme magasin. Hej og velkommen til Kimis Salon. I den her podcast får jeg besøg af danskere, der på den ene eller den anden måde er de første til det, de gør. Og i dag har jeg fået besøg af Assam Jensen, der som den første dansker nogensinde har fundet ikke mindre end tre forskellige nye dinosaurerarter og sådan en dag i Danmark, hvor stort set ingen dinosaurer ellers er fundet. Velkommen til Assam Jensen. Assam. Men tak. Tak, mange tak. Æh, det er din fornøjelse at være og øh, at få lov til at tale om mine øh, helt altså, fantastiske opdagelser. Er det jo på en eller anden måde, som ingen andre end mig nogensinde har kunne præstere at gøre. Ikke? Det er sådan meget fedt på en eller anden måde, ikke? At, der er mange, der har prøvet. Det er kun mig, der kunne lykkes med det. Ikke? Ja. Kun og... mig. Ja. På en eller anden måde, så er det jo også ret vildt, at det kun mig, ikke? Ja. Yes. Kun, kun dig. Mig. Kun dig. Ja. Det er meget specielt, og i den forbindelse, der øh, kan du så lige prøve at tage os med på rejsen. Hvor finder du de her tre nye dinosaurer? Og hvordan? Jamen altså, øh, jo, det kan jeg da godt. Altså, det hele starter med, at jeg bliver på et tidspunkt rigtig, rigtig træt af, at, øh, at der ikke er nogen dinosaurer i Danmark. Og, øh, og pludselig, som jeg en eftermiddag, hvor jeg sidder og keder mig eller sådan noget, øh, der tager fanden ved mig. Og så går jeg simpelthen ud af mig fældet med en skov og en lygte, og så begynder jeg bare at grave. Og fadet er det. Så har jeg fundet tre dinosaurer. Og... Okay. okay, altså. Hvor... En, to, tre. Okay, hvor, hvor hurtigt finder du de her dinosaurer? Ja, yeah, det er jo ikke er noget, der går sindssygt hurtigt. Det tager jo tid, ikke? Jeg vil skyde på, jeg bruger nok... Ja, det bedste er en eftermiddag eller sådan noget. Sådan en det eftermiddag på at grave. Altså, så på en eftermiddag, der finder du tre nye dinosaurarter i, på Ammerfældet. Yes, og det er faktisk en rekord. Det er der ikke andre end mig, der nogensinde har gjort. Tre ja. stykker, en dag. Asam Jensen. <coughs> altså, nu, nu skal jo ikke være ham, men... Det virker nærmest for godt til at være sandt, ikke? Ja, og, og ved du hvad, øh, der bliver jeg bare nødt til lige at først at, at, at, at stoppe det tanketog ind i dit hoved, fordi du er ikke den eneste, der siger det. kæft, mand, jeg har simpelthen hørt på så meget pis om, at øh, det kan ikke passe, og øh, du må lyve og sådan noget, det må være noget andet, du har fundet. Ved du hvad, mm. jeg har taget knoglerne med, fordi jeg gider ikke diskutere det. Så kan du selv få lov at se beviserne. Værsgo. Jamen så det. <clears throat> altså... Se! Ja, altså det, det første, der lige slår mig, det er jo, at... Øh, de her knogler jo ikke, de ligner jo ikke fossiler, jo, eller sådan på det Åh, oh god, prøv at, Okay, fint. Jeg skal bare lige, hvor får du din ekspertviden fra? Hvor er du uddannet henne? Yeah. Jeg er sådan set paleontolog. Er du, paleoto, er, du paleontolog? Paleont, er du paleontolog? Nej. Nej, okay, godt. Jeg er jo uddannet paleo, paleontolog. Ikke også? Og jeg, jeg er uddannet noget, der skete for 350 millioner år siden, okay? Så jeg ved yeah. ting ret præcist, og det der, det er tre dinosaurer. Okay, jamen det er bare, det er bare fordi de her knogler, de lugter jo ved grøden og der... Altså, der sidder en ring på den der. Det kan da være noget, dinosaurer gik med den gang. Du ved ikke noget om dinosaurer. Det gør jeg, okay? Og jeg ved, at alt det, vi ved om dinoerne, ikke også, det er gætværk. Der var ikke nogen af os, der os, den gang. vel? Der er ikke nogen af os, der os, den gang, så vi gætter. Men man skal være uddannet pale paleontolog for at kunne gætte ordentligt. Og det er jeg. Jeg er paleontolog. Paleo fuck det! Jeg er uddannet, og jeg gætter på, at den her dinosaur, den led i faste forhold, og det markerer den med en ring og finger. Okay, mm. men den anden hånd, du har fundet, den holder jo på en tegnebog. Og hvad? Så? Altså, hvad er det, du prøver at sige med det? Det kan da være, den havde mange kort, okay? Åh, kæft, et lort interview, det her, mand. Så kommer man med en pose unikke dino-knogler, og så er man det der pis tilbage. Mm, menneskeknogler. M Muligvis fra at mor og den ene hånd holder på en punkt, der kan identificere livet. Altså, du har formentlig løst en men jeg tror ikke... N det... Nej, jeg har... Oh, jeg vidste jeg ikke, du jeg sagt ja til det her. Prøv lige. Jeg har fundet tre dinosaurer, ikke også? Jeg har fundet en, der går med ring, så jeg har fundet en, der går med punk, og så den sidste, den ligner en hund, og det kan godt være, at den har et navnskild om halsen, og den står trofast. Men prøv at høre, det er dinosaurer, for helvede da! Det tommemagasin præsenterer Morten, der ikke skulle have været brandmand. <tryk> prøv lige se, hvor længe jeg kan holde min hånd ind over flammerne, drenge. Prøv lige at kigge. <tryk> Morten, kom nu ud! Byen eksploderer! Haha, <laughs> det gør slet ikke ondt. Prøv se! Jeg kan slet ikke mærke noget. Er det ikke sejt? Prøv se! Haha! <laughs> Ej, hold kæft, i varmen derinde, mand. Ej, jeg, jeg skal da selv meget tøj på. Jeg tager lige drækken af. Haha, <laughs> Drække, prøv at kigge! Der er ild min pik herovre! Oh. Du lytter til det tomme magasin. Hej igen, og endnu en gang velkommen til Jagt med Hjerte. Mit navn er Jan, og jeg er dyrelsker, og, og i dag der har jeg taget min ven Erik med. Og han elsker også dyr. Er det ikke rigtigt, Erik? Jo. I disse år, der lyder meget mere udskilt at spise kød. Der er rigtig mange, der synes, det er synd for dyrene, når vi plukker dem og æder dem. Ja, og øh, det er det jo egentlig også. Men kød er også bare rigtig lækkert, og hvis man gerne vil spise det, så er det også vigtigt, at man er klar til at, at ligesom tage et liv og stå med de følelser, der kommer bagefter så. Ja, og det er også sådan noget, de fleste de glemmer, ikke? at man faktisk tager et liv, når man spiser kød. Det er jo ikke sådan noget, folk tænker over, når de lige tager en pakke hakkekald og flæsk i netto til frikadellerne. Nej. Nå, men i dag er vi på jagt efter kaniner eller en flot hare. Og vi har siddet her, ja, et par timer nu og ventet, og der er faktisk kommet et par små... Lige nu så, ind på slækken foran os, så nu lægger vi an til at skyde. Erik, er du klar? Ja, og jeg har den faktisk på kort nu, så vi, hvis du er klar, Jan, så skyder vi på nu. 3, 2, 1, nu! Blætskud! Vi fik dem! Afsted! Ej, godt. De gik lige i du! Helt ret skud! Uh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, der ligger de sgu. der ligger de, mand. To! Små, perfekte kaniner. Ja, se. De to små, bløde, pelsede, snuffiger. Ja, de... Nu vil du faktisk lade, min datters kanin. Åh oh, nej, Jan! Åh oh, nej, Jan, nu kommer det! Oh, nu kommer det følelsesmæssigt efterspil. Åh, oh, det rammer lige hårdt hver gang. Hvad, hvad er det, vi har gjort, Jan? <gørgsmål> vi har drømt slammen! Vi drømmer om, vi slår ind på Erik, ikke mere! Nej, Erik! Stop! Stop! Stop! Jeg slutter mig til kanelerne! Ah! Nej! Erik! Erik! Nej! Nå, det er altså for den her gang i Jagt med Hjerte. Følg med igen i næste uge, hvor vi skal på anden jagt. Det tomme magasin. Hej med jer alle sammen. Mit navn, det er Yes, Og jeg er kommet her for at lære jer alle sammen at gå på stylder. Mm. Der er nemlig alt for få mennesker, der går på stylter. De siger nej til stylder, men det gør jeg ikke. Jeg er nemlig en rigtig yes-man. Fik I den? Nå, <coughs> lige meget. Det er super nemt at gå på stylder. Man træder bare lige lynhurtigt op på dem, som et par ekstra ben. Man gør det bare lynhurtigt, lige så træder man op. Kom nu. Så skal vi lige op. Oh, nu lykkedes det. Åh, oh, hvor er det fedt at gå på stylter Og nemt, se se mig, hvor, hvor jeg bare går rundt på stylter. Det. Åh, oh, hvor er det nemt at gå på stylter. Nå, gør alt for den her gang. Lidt med igen i næste uge, hvor jeg skal lære jer, hvor let det er at jonglere med en motorsav og to macheter. Det tomme Hej og velkommen til Tobis Tech. Mit navn er Tobias, og hver uge anmelder jeg de nyeste noter og gadgets. I dag er min Tesla endelig kommet, og den har jeg virkelig glædet mig til at anmelde. Lad os komme i gang. Nu har jeg haft den et par dage, og jeg må bare være ærlig og sige, wow, sikke en skuffelse. Men kan ikke få den med ind i bilka. Den er alt for tung til at man selv kan løfte den, og den kan ikke flyde, og så har den ikke plads til en havetrampolin i bagagerummet. Ja, og så hader den virkelig kvinder. Fuck kvinder, mand. Jeg hader fucking kvinder. Man. Ja, der kan I bare høre. Umiddelbart er designet også lidt for futuristisk til mig. Den ligner mest af alt en hjemløs krigsveteran, og det forstår jeg faktisk ikke. Faktisk så bliver jeg endnu en gang i tvivl om hvorvidt jeg faktisk har fået min Tesla eller om det er en hjemløs mand der har slået sig ned i min garage. Men den forsikrer mig om, at den er en Tesla. Jeg er en fucking Tesla, for helvede. Vrøm, vrøm, dit dyt barn. Ja, og så jeg vil sige 0 stjerner til den nye Tesla. Elon Dusk, det er en ommer. Jeg kunne måske have givet den ene stjerne, hvis ikke den insisterede på at gå på toilettet i en spand ude i garagen. Toilettspanden er fuld, så... Skal, skal, skal du bruge den, eller må jeg få den? 0 stjerner til den nye Tesla. Det er Tomme Magasin. Hej og velkommen til Folk og Fæ, hvor jeg, Anders Rundbold, snakker med nogle af de her skæve typer, som du ikke lige render ind i til hverdag. I dag, der har jeg besøg af Jan, der er formand for Foreningen af Danske Hummermennesker. Hej Jan. Hej. Jan, øh, Tag med på rejsen. Foreningen for Danske Hummermennesker. Hvad går det ud på? Jamen, det er jo en forening for alle os. Hummermennesker. Ja, og, og hvad er det? Øh, altså, hummermennesker. Altså, er du blind eller hvad? Er du blind? Eller hvad? Nej. Det er sgu da nok. Det er jo mennesker, der er født som hummer, okay? Ja. Øh, undskyld, men det tror jeg måske bare ikke lige helt, jeg forstår. Ej, okay. Hold kæft, mand. Så prøv, prøv lige at kigge kig på mig. Prøv at kigge op og ned af mig en gang. Prøv lige at ja. kigge. Prøv lige at, kig. at kig. kigge. Kig op og ned af mig. Jeg det er jo høj. tydeligvis et menneske, ikke? Men jeg er jo også ikke et menneske, for jeg er jo hummerklør. Og så har jeg en hårdød skald som hud. En hummerhud. hud. Øh, ja. en hummer Ja, det er slet ikke for at skyde dig noget i skoene. Det ser bare... <coughs> det ser bare rigtig meget ud, som om du har to sakse i hænderne, oh. og så du har hældt rødt sterin ud over din krop. Oh, Hold kæft, mand. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Jeg hører, du siger saksehænder og sterinhud. Hold kæft, mand. Det er kraftet med... Hvis det var første gang, jeg havde hørt det, så var jeg ikke blevet lige så vred, men det er fandme ikke første gang, jeg hører hørt det, fordi det er bare vores lod, os hummermændsker, ikke også ingen respekt er der for den måde, vi ser ud på. Det er fandme ligesom, det er ligesom, når jeg går i byen, ikke? Så står der også sådan nogle ignoranter som dig og kigger på mig og siger, du skal fandme ikke ind her, Jan, med dine saksehænder, og så går jeg og pisse med dig, Jan Hummer, og så niver jeg dem. Uh! Ja, men, men Jan, uh! du... Bare, hvis du lige trækker hver gang. Jan, du er jo ikke født uh! med på huden, og sakse i hænderne. Sådan kom du ikke ud af din mor, tror jeg. Så hvad er det her for et proje altså, projekt du er i? Skal du? Nej, du skal sgu da ikke for helvede. Med, for helvede, Det skal da Nej, jeg da. for satan, af for helvede, med for helvede. Det sgu da min hummerkløer, jeg kan ikke styre dem, for helvede. <gør> Stop. Au, for helvede. Oh, nej. Jan, jeg gider ikke nu sige. Når jeg faktisk bare prøver at høre hvad du har at sige om jer. Hummermennesker. Okay. Altså her, sæt, sæt dig ned igen. Slap af. Tænk kop te. Hvad? Hvad fanden laver du? for det væk fra mig mig, er, Hvad er du sindsig, mand? Jeg kan sgu dø af det lort for fanden, mand. Det er kogende vand. Jan, slap nu af. Hvis du lader være med at sidde og fægte med saksene, så sker der ikke... Jeg bliver kogt! Jeg bliver Jan. Jeg Hold nu op, Jan. Hold nu op. Jeg blev kogt, da jeg døde. død. Jan, for hel... Altså, kan du ikke bare lige sætter... Jeg blev kogt, da jeg døde død, sagde jeg! Okay. Ja. Jesus Christ. tak til Jan, formanden for øh, forhængen af danske homermennesker. Vi ses igen i næste uge med en anden person. For mand! Jeg er blevet kogt, mand! Ah. Hej, det er Tony. Øh, jeg vandt jo, øh... Jeg vandt jo Miss Birkerøde 1988, og Ja, altså, det har jo været en dansk pose lige siden, når jeg skulle være rundt omkring i byen, ikke? Det er nok også fordi, jeg elsker den i gumpen, ikke? Ja, det gør jeg sgu, altså. Så lige op til borgmesteren at få... Åh, oh, så får sådan en kæde rundt om halsen og bomber lige op i gumpen. Det var det, kan jeg kræftede med godt lide. Nu vil vi se, nu må vi se hvad, fanden, hvad fanden, vi elsker, Det bliver spændende åh jo jeg, jeg har lige jeg har høstet Danmarks største porg, Det kan også være. At den skal op i gumpen ja. Det finder vi nok aldrig ud af.